В ній було все, чого він відкинувся, що він утратив, зневажив, занедбав, усе світло незлічених сонців і тьма світових ночей. Той розкішний дарунок життя, що трапляє тільки раз до кожних рук у минущий неповторне користування. Він не думав уже про неї, він думав нею. Його думка спинилась і, не рухаючись вперед, почала проймати його все глибше, почала занурятись йому всередину, як гостре жало, як тонкий і безкрайний дріт, що проходив у кожний закуток його жил, обплутуючи всі м'язені його виснагою і невіллям. Навіщо це? Навіщо я роблю це? шепотів він пригноблено, а болісна хвиля жадоби несла його що раз далі то здіймаючи на бурхливі скажені гребні, то кидаючи в м'якій теплі заводі, повні сну та спокою. І раптом він лишився сам у цій кімнаті, мов у дикій розпеченій пустелі, з єдиним бажанням – бачити її, дивитись на неї довго, тільки дивитись, тільки споглядати на неї без кінця, без думок і без слів. Він напружився, він немов кинувся всім єством і побачив її так, як учора вона була, в простенькій синій сукні, в сірих панчохах, на шиї скрине намисто і чорний лакований пасок круг стану. І вона сяяла, аж він заплющив очі і ладен був ось зараз сунутись із канапи навколішки, схилитись у мовчазнім захваті перед нею, розпорошитись, зникнути біля її ніг, узутих у чорні дешевенькі черевички. Коли минула хвилина цього шаленого екстазу, професор розплющив очі, відчув себе спокійніше і почав щось ніби мислити. Але й мислення це було геть відмінне від того, до якого він звик. Якесь нетерпляче, незв'язне, покалічене киданням його серця, що і ще міло. Тривога опонувала професора. «Що буде?» – питав він сам себе і питав марно. «Чому саме вона? Адже вона – це звичайна дівчина, яких сотні здибаєш у день на вулицях» яких сотні розкидано по безлічі установ на дрібних непомітних посадах. І самі вони живуть дрібним непомітним життям, відбувають свої романи, віддаються, зрештою заміж, родять і вмирають. Натомість підростають ті, що бігають з обручами в садках, ті, що вправно підкидають дябло, ті, що вчаться і потім і формують дівочу лаву дальшого скликання в цьому безглуздому потокові дівчат». І от одна з них, пересічна на розум, пересічна на вроду, звичайна дівчина, що аж нічим істотним не різниться від тисячі інших, раптом без попередження якось нахабно захоплює вас і виглядає вам надзвичайною, не маючи на це жодних логічних прав. Це справді якесь беззаконня». Професор відчув глибоку образу і підвівся з канапи. Самолюбство його було скривджене, до того ж дуже боляче. Уявити тільки собі, він людина поважна, людина науки. Почав би лицятись до якоїсь радторгслужбовки, марнувати для неї дорогоцінний час. Почав би принижуватись, запобігати перед нею, зітхати, мучитись любовною хворобою, як останній йолоб, А може ще й змагатись за неї з тими хлопчиськами, що коло неї крутяться. «Та це абсолютно неможливо», – схильована міркував він, походжаючи кімнатою. І разом з тим, без ніякого зв'язку з цим міркуванням, йому проринала відповідь на попереднє. «Так, вона звичайна, але не для тебе, бо ти викрив у ній надзвичайне. Цього досить. І це ж велике щастя – знайти щось велике там, де всі добачали тільки дріб'язок». Знову молость і гнітущий неспокій охопили його. «Бачити її, бачити хоч на мить. Щось стукнуло за дверима, чи здалося йому, що стукнуло. І він у страшній, безтямній надії обернувся. Може, це вона?» Але перед ним тільки проминула її усмішка, мовчазний таємничий порох дівочих уст, що й лукаво манить. «Іди, іди до мене». «Не піду», – сказав він у голос і оскеженіло. В одну мить він став той, що був, звичайно, професор біохімії Юрій Олександрович Славенко. І подумав тим голосом, що лекції читав різко і впевнено. «З цими дурницями треба кінчати руба. Фізіологічні потреби, якої природа, на жаль, для мене не пошкодувала, я мушу забезпечити нормальне заспокоєння». Тому найраціональніше буде мені побратися з Ірен якнайшвидше. Професор глянув на годинника, було початок на восьму. До десятої він зможе зробити так звану пропозицію, а потім до дванадцятої ще й трохи попрацювати. Гаразд, він почав одягатись. Скинув щоденний сірий костюм, своє робоче вбрання, а з шафи добув костюм чорний, у якому робив звичайно свої візити до професора Маркевича. Свіжий комірець, темна шовкова краватка. І за десять хвилин Юрій Олександрович був зовсім готовий у всій своїй елегантності.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 Скинув щоденний сірий костюм, своє робоче вбрання, а з шафи добув костюм чорний, у якому робив, звичайно, свої візити до професора Маркевича. Свіжий комірець, темна шовкова краватка, І за 10 хвилин Юрій Олександрович був зовсім готовий у всій своїй елегантності. Так буде найраціональніше, Бадьоро думав він, хоч уникав дивитись на себе в дзеркало, почуваючи до своєї особи глибоку і злісну зневагу. Молодий учений вийшов із хати і зразу мусив настановити коміра, бо на дворі почалась уже справжня завірюха.